Urtarrila ondarrean joan zen mendira gizona, senperen bizi den breitainiarra. Mendian ibiltzeko ohitura zuen eta askotan bakarrik joaten zen egun batzutarako, baina itzordu batzuetara ez da agertu eta horrek diez usmoa piztu lagunai Mikel Esklamadon bere berelaguna. Ba hori da, personal bat bakarrik bizidena eta hori askotan badua, Azte bat ez dora lasai bera aldetik eta aztean etzen zureak ezkartzekorik. Azkan azte gure eta mazituan hitzak eta zaibili eta bera autoa egonda luzaz. Hmm. Eskoa lehortan, berazoria, oh, kezka gafia bilakatzen da bai. Sumus inguruan atxe mandute autoa eta horregatik erabaki dute bilaketa lanak astea. Asteburuan jendarmeria zen gizonaren bila eta asteazken goizerako itzordua eman dute lagunek Bidarraiko plazan, Mikel Esklamadon. Itzordua du zazpiektak ditan Bidarraiko plazan ikusteko zamat pertsona izan nenden, eta ja, izan nenden jendearen arabera guk antuatuako ditugu taldeak, Uh, Eskoalea zagutzen dugu, beraz, uh, bakiku uh, guti gora bera eta uh, hori behar ben, mm. eta gero taliak bidarikoetugu ezkereskuin uh, ere mugustia miatzeko. Erran bezala, biltzen den jendearen arabera, erabakiko dute taldeak nola antolatu eta nundik nora luzatu bilaketak.